Nee Ja ei ole Siellä palaa vihreä valo. pelaaja Yeah because uh, I think uh, maybe this is uh, will do a wild Western. Hyvät naiset ja herrat, Raiteen pakki on ehtinyt jokaisen itsetuhoisen ja itseään kunnioittavan rokkarin kuolin ikään, eli jakso numero 27. Ja sopivasti ollaan siinä tilanteessa, tämä on viikko pelattu, tai siis, no niin, perjantaina alkoi, että ollaan perjantaissa, mutta kuitenkin, niin <köhön> täällä ollaan, käydään tuota viikkoa läpitte sekä muiden maiden, että sitten lopuksi kai, vähän tarkemmin puhutaan Suomen maajoukkueesta ja sen tilanteesta, mutta tota noin niin, Ensimmäistä kertaa ollaan tällä kokoonpanolla, eli alkuperäisellä ykkösviisikolla niin sanotusti, tai ykköshyökkäysketjulla. Eli jos Meikäläinen ottaa sen rooli, niin heitään jaetaan tonne vasempaan laitaan. Eli Mika Laine palaa pienen tauon jälkeen taas kehiin. Terve. Kiitos, kiitos. Taas olla langoilla. Hyvää pyhän. Ja sitten otetaan, otetaan oikein laitaan tornarista, tuota, no, alkuperäinen nhl vaihtaa, sitten MNR Marakattien toinen osapuoli ja nyt me sitten myös, niin, kaikkien alojen yleiskurko Jussi Konttaniemi. No niin, kiitos, kiitos ja terveiset täältä sateisesta torniostakin. Ai siellä sataa, tänne on saatu on tämä vähän aurinkoakin aikaiseksi. Mutta tuota noin, pitemmittä puhetta niin mennään suoraan asiaan, eli otetaan tänne näin. Puhutaan varsinkin näistä muista maista niin vähän niin roundtable-meiningillä, eli kehittiin tuossa vähän niin listaa kysymyksiä ja sitten niin mennä niitä kerrallaan ja kukakin sitten heittää oman kantansa kehiin. Eli, tota noin, niin lähdetään siitä, että mitkä maat ovat yllättäneet teidät positiivisesti ja aloitetaan vaikka miikosta kerros. No joo, tämä oli aika helppo kysymys sinänsä varmaan. Ja, tähän siitähän kisoi ensimmäisestä päivästä lähtien. Niin Sveitsi otti sen Ruotsin voitoon. Tota, niin. Alussa oli, tietysti se olisi ollut jo <köhön> itsessään yllätys ja hyvä asia, mutta tosiaan se porskuttaa ilman tappiota. Niin voiko sitä enää pitää yllätyksenä? Mut se on niinku selkeä. selkeä, joka on yllättänyt positiivisesti kyllä mut. Nämä pienten maat ja, <köhön> ja yleensä niin kuin keskikorin keskikorimaat, niin on kanssa pärjännyt yllättävän hyviä. Pelit on ollut yllättävänkin tiukkoja kylläkin. Mut kun ne nyt hirveästi kerroin enempää, mutta tota, niin esimerkiksi eilinen ranskaottelu niin se on yksittäisenä tietysti yllättävää, mutta Sveitsi on kyllä lähtenyt niin kokonaisvaltaisemmin. Selvä, heitetään kiekko oikein, mitä Mitäs Jussi? No, pakkohan tässä on lähteä heti pesamaan. että kyllähän tuo Sveitsi, Sveitsi on ollut aivan valtavassa liidossa kyllä tässä turnauksessa ja ei kyllä nyt vaan loppua, loppua sille liidolle näy ainakaan vielä tuossa, että tuossa vielä Sveitsi nyt siitä kirouksesta, kirouksestaan pois pääsee ja näitä pieniä, vähän pienempiäkin maita vastaan piettää tuon korkean tasonsa, niin kyllä Sveitsin kannalta niin on, kyllä, on kyllä kaikki tähtimerkki kyllä kohilaansa tällä hetkellä. Ja tietenkin muistaa vielä, että kyllähän sillä vielä vahvistuksiakin on tulossa. Kaksi kisapassia taitaa olla leimaamatta heilläkin, ja siellä on kuitenkin viime yönäkin nyt potentiaalinen nimi Rafael Diaz tipahti tuolla pudotuspeleissä. Puhumattakaan sitten Brynner, Mark Stride kaksikko kanssa, joka on kumpikin aika veitsin terällä sieltä. Että voi vielä vahvistuakin huomattavasti tämä tästä. Okei. Okay. No tota, teillä nyt tuossa tuossa, no, ja sattunesta syystä mä en oikeastaan voi enää yllätykseksi sanoa. <laughs> Eli peilaan enemmän noihin ennakkoveikkauksiin, ja tota, siihen nähden on pakko sanoa, että mä oon todella positiivisesti yllättynyt Saksan pelaamisesta. Mun mielestä Saksa oli tuossa noin ensimmäisten kirjoisten aikana monellakin tavalla Suomen lohkon paras joukkue, mutta valitettavasti se ei saanut sitä palkintoa, että se oli Suomea vastaan lähellä voittoa, se oli tota, ö, Venäjää vastaan, se oli lähellä ottaa pisteitä, mutta hylätty maalipila sen homman ja sitten Slovakia vastaan, niitä tota, no, niin ei ihan riittänyt enää paukut siihen, siihen hätään, mutta tota, no, niin lopulta sitten sinänsä huvittavaa, niin voitti todella huonolla pelillä Itävalla, että se sen palkinnon sitten vastaan, mutta tota, Saksa on, Saksalle mä en mitään palaa ja hienoa nähdä, että saksalainen palvelujoukko on jälleen kerran organisoitu. Et viime vuonna se ei ollut sitä ja silloin siinä on jotain vikaa. Mutta tota, ehdottomasti lisäksi, niin, niin mitä joukkoita, minkä kanssa mä vedin vähän alakanttiin, niin ei se Norja vaan nyt näytä sitä takapakkia jouttavaa. Kyllä mä väärässä olin siinä suhteessa, niin kyllä se on yllättänyt positiivisesti, että kuitenkin siellä puolivälinä paikasta tappelee. Ja Tällä hetkellä, mikäli sarjatilanteen ja kaikki on oikein ymmärtänyt, niin viimeisen kierroksen tsekki Norja ratkaisee itse asiassa paikan, joten heillä oikein hyvät saumat iskei neljä joukko, Mutta tota noin, mennään negatiiviseen, negatiivisiin yllättäjiin ja mennään samalla, samalla järjestyksellä, eli anna paukkuu, Miika, sieltä. Niin, tota... no isätä maailo Suomella ja Ruotsilla on ollut kyllä tota noin, varmaan paineidenkin takia, niin ei ole ollut sellaista liitoa kyllä, että eihlisenkin... Ruotsi oli jopa oikein vietävissä tosiaan, kun Kanada hyllytti kolme nollaa, niin tota, oli oikein semmoista Ruotsin leikkimistä, pojat, pojat niin pistivät kiekkoon liikkeen, ja keltainen vaan juoksi kulmasta kulmaan. Mutta tota, ehkä niin kuin näistä isoista maista, niin kuitenkin ehkä Tsekki on ollut semmoinen kaikkein värittömin. Heillä oli kuitenkin yhdeksän NHL-pelaajaa, niin ei sillä tavalla ole kyllä vakuuttanut meikäläistä ollenkaan. Kokonaisia otteluita en ole nähnyt, mutta pelit ovat vähän vähämaallisia. Se sitten kertoo myös siitä, että ei kaikki ihan kohdalla alkaa. Selvä. Jatketaan jälleen oikealla laitaan hyökkäystä. Joo, kyllähän tuo tsekki on kyllä selkeä, selkeä kova pettymys tässä näin. Ja kyllähän se pahasti näyttää siltä, että jopa se puolivälien paikka sieltä lipsuu. Ja aivan ehkä oikeatotestu kyllä lipsuiskin tämmöisellä pelillä, että... Mitä itsekin on niitä pätkiä tuossa nähnyt, niin itsekin ole kokonaistottelua katsonut kattonut Tsekiltä, mutta ei kyllä se pelaaminen niin kyllä on heikolla tasolla tällä hetkellä siellä Tsekin pojilla. Ja toinen, mikä on itselle ehkä ollut vähän semmoinen negatiivinen, negatiivinen yllättäjä, niin Latvia. Ootin siltä joukkuelta pikkusen kuitenkin enemmän tuossa ja nythän tietenkin voitto tuli tuossa Latvialta niin kuin pitikin, mutta ei aivan pystynyt vielä tuossa alussa kiusaamaan noita niin usa USA-ottelussa esimerkiksi ja Venäjä-ottelussa, niin ei pystynyt kuitenkaan kiusaamaan semmoisella tasolla, mitä itse ajattelin, että pystyisi kiusaamaan. Mutta eiköhän ja. se tästä. Ei. Mm. Siis tarkoitat varmaan Slovakia-voittoja, ne haluttiin turpaan, mutta tuta, no niin... Niin siis, joo. Niin Meni paremminkin sekaisin tai ristiin siinä. Niin, niin. mutta kuitenkin niin tota, joo, Latvia on mullakin, mä veikkasin sitä jopa Suomen lohkon viimeiseksi puoliväliä joukkueeksi, mutta tota, no, niin siltä taisi mennä pasmat sekaisin Venäjän pyörityksessä heti kärkeä. Nyt alkanut vasta toipumaan. Tosiaan hieno Slovakkian voitto antaa heille vielä pieniä mahiksiä, mutta ei, ei, ei riitä kyse verran takamatkalla kuitenkin on. En ole, muuten varma taitaa olla varmasti jo ulkona, mutta sarjapaikka pitäisi kuitenkin säilyä just raivi jatkuu loppuun saakka, mutta tota noin, niin mun on pakko nostaa sitä isoista, niin kyllä mä oon pettynyt USA, että varsinkin niin kun siis okei, tulokset on ollut ihan ok, mutta on se pelillisesti ollut tosi köykäinen joukkue. Siis jos Suomi olisi sanonut paletin kasassa 60 minuuttia, niin se olisi voittanut pelin. Siis ihan, siis, niin kuin mä tuonne blogin puolelle kirjoitin, niin periaatteessa niin kahteen virheeseen koko paska kaatui. Mm. on se kartterin ketjö, että hän on siinä keskellä, niin siitä tästä... tuossa Suomessa. Stasni, stasni, stasni. mutta heidän ketju kuitenkin värkkäs nämä kolme maali, niin kyllä se oli se se oli just sitä perusjenkkimeininkiä, että ö, pelataan kovalla vedolla ja nimenomaan tulee tehoja siitä, kun tota, no, niin, mennään siihen maalivahtiin, ei ehkä kosketa, mutta aina voi tulla sitäksi polvari, polvari, polvari vasta pieni kosketus, ranta oli aika, tota, no, niin, ne näytti ehkä joku niistä ehkä pikkasen helpoltakin, mutta tota, no, niin, Tehokkaasti kyllä pistiivät tuota Suomea vastaan, niin tota, Kiako ja yleensäkin koko kisoissa, että paras tuota, no, niin prosentti on heille yli 15 prosenttia, kudesta menee sisään. Kyllä, ja siis just siinä nähdään, että maalinteko tehokkuus, kuin tärkeä se on, että se voi pelastaa pela, huonomminkin pelaavan joukkueen. Siis Suomihan pelasi sen pelin hyvin, ihan oikeasti. Siis se oli. Öö... No toise, toisessa osa ja kolmannessa vähän kanssa suli se pelaaminen, niin tota, ei se just niinku kunnon saanut päälle, mutta et, niin, nyt tullaan taas siihen Suomen helmasyntiin totta kai, että et, et sulla on 20 paikkaa ja kaverilla on 10 ja peli päättyy 4-1, niin kyllä niin, niin se vähän väärin menee. Mutta tota, no, niin sille ei voida nyt mitään tällä hetkellä, toivottavasti parannus tulee tulevaisuudessa, se on sehän koko toisen keskustelun paikka, mutta tota, ennen kuin mennään eteenpäin, niin mä nimeän vielä en niinkään joukkuetta, koska se joukkuet taistelee hyvin, mutta tota, no niin Itävallan valmennuksen ja, ja Tomas Vanekin, mä nimeän ehdottomasti todella negatiivis yllätykseksi, mua inhottaa, kun herrat, isoherrat tulee tänne ja divailee Ja siis vie sitä että pois, se vetää suora selkäisemmin kuin ovetkin toissa yönä, mikä se meemi pyörii netissä, kun kaveri tota, no, niin vetää selkä suorana, kun katsomaan, kun Rangers tekee maalia, niin. Niin, tota, vanekki on tehnyt kyllä pari maalia, ja sattuvasti aina kun mä oon Twitteriin heittänyt vittumaisen kommentin, niin se tekee maaliin noin viisi minuuttia sen jälkeen. Mutta <köhö> tota, no, niin, siltikin, niin mun, mun siis ihan käsittämätöntä, että tällä Viveroksella ei, sitä, ei löytynyt sitä alkupelissä, alkupeleissä niin napata kaveria katsomoa, Se olisi ansainnut sen. Ei toi Itävallan joukkue, niin ei se ansaitse tollaista johtajaa. Siis se on, it, mä, uskallan väittää, että hänen maaleista huolimatta Itävalta olisi pelannut parempia pelejä. Aivan varmasti. Vaneko on ollut kyllä siis, sanalla sanoin sysi paska kyllä, mitä itsekin on noita Itävallan pelejä kattonut. niin kaveri vaan siellä, eihän se muuta te oikeastaan tehdä räyhää niille joukkuekaverillensa siellä, ja tietenkin nyt maaliin silloin tällöin räppässä, mutta on kyllä, on kyllä aivan eri tason esimerkiksi sun miettii se muutama vuosia aikaa, kuin kopiitari oli Slovenialla, niin oli aivan erityyppinen pelaaja, otti sitä johtajuutta sinä joukkuessa, eikä tosiaankaan sortunut tämmöiseen diivaan, herra, diiva Vanecki. Tai kato, kato Saksaa niin. Ei ole turhaa aseen mm. rinnassa. Ihan järjettömät minuutit, ja joka kerta heittäytyy, heittäytyy eteen ja tappelee ja taistelee, ja, ja siis pelaa joukkueelle. Mutta tota, täytyykö sanoa tuolla tuosta Itävallan valmentajasta muutenkin, että ihan oikeutetusti kisastudio repi sille uuden uuden persaajan, kun katsoi sitä oikeastaan, miten se pelotti Saksaa vastaan ylivanta että vanekki ja maskimiehenä. maailmanluokan laukaus, ja kaveri ei ole siellä petisten paikalla, missä sen kuuluisi olla. Niin onhan sekin nyt ihan naurettavaa. Mm. Siinä paimassa tapauksessa saa kaveri vielä loukkaantamaan. <laughs> niin, niin, nimenomaan. Sieltä tulee joku Andrea Lakos ärsy, ärsyntyy, kun se huutelee, että se, miksi te syötä munin sitä vahingossa suuhun vahingossa. Niin, niin. No, mutta sitten tulla tähän aikaisempaan. Sithan... Saadaan kaveri pois kehiin ja pelaa loppukisat paremmin. Totta. <tula> nyt on sisäistä kurinpitoa. <tula> no niin, <h Six> Joo, me säät omassa maski. <tula> <tula> mutta tota no niin, sä, sä itse asiassa paremmin maski, kun sä käännät selän ja sit kun mä huudan, niin sä käännät naamassin. <tula> Ilma soha, Ja sit kolotaan. <tula> Miks <tula> tätä on harjoitettu jo treeneissäkin? Joo, mutta Puhutaan vähän vielä lisää tuosta Sveitsistä, niin, niin okei, okay, teen nimestä sen tuohon yllätykseksi, mutta niin, eikö tämä kuitenkin ole tavallaan niin kuin odotettu juttu, että Sveitsi, kun ruvetaan miettimään Sveitsin niin, asetelmaa kiekkokartalla muuten, niin, niin siellä on kuitenkin ihan oikeasti Euroopan, vähintään Euroopan kärkipäähän kuuluva liika, siellä pyörii rahaa, sieltä on alkanut tulla hyvin pelaajia, NHL se ei kauheasti niin ole, mutta okei, okay, ne on tosi laadukkaita pelaajia sitten taas, niin... niin että olisiko tämä kuitenkin se väjämätön nousu, tai tai muotoilla näin, että onko tämä vaan ensimmäinen askel sille, vai ilmoittautuuko Sveitsi nyt oikeasti näihin karkeloihin niin kuin vähän joka vuotisesti? Mitä luulette? No tota, viime meni tota, noin huonosti, niin siihen suhteessa voi sanoa, että oli vähän yllättävää, että se 15 vuotta mä tarkistin, että Sveitsi on nyt putke ollut A-sarjatasolla. Huonoin sijoitus tosiaan viime vuonna, niin tota, kai siis sitten... Tota, no, mulla on itse ollut sellainen mielikuva, että silloin kun 90-luvulla on kattonut mm ja Tammi oli silloin vielä silloinkin jo tota, kisastudiossa siellä kertoi, ja oli sellaista Sveitsi sitten valmentamassa, niin hän silloin useasti painotti sitä että Sveitsin liikaa ja nuori hyviä pelaa ja näin, mutta sitä menestystä oli oikein tullut sitä, niin kun, on tullut just semmoista kutossiaa, ja puoliväliä eriä ja näin, mutta, niin se on vähän jäänyt, että kyllä se kuitenkin niin kuin yllätti just ehkä viime vuodenkin takia. Okei, heitetään jälleen Jussille pallo tai Kiekko, anteeksi. <laughs> niin, tosiaan, niin itse kanssa se viime vuosi meni vähän Sveitsiltä vihkoon, mutta nyt on varsinkin, varsinkin niin mukava yllätys ollut, että Sveitsiltä löytyy tosi laajalta rintamalta niitä, niitä ratkaisumiehiä, ja on niin nähnyt senkin, että ei se Damien Brynneri tosiaan ole se ainoa Ainoa kaveri, joka on siellä niitä maaleja pistää pirtiin, vaan ihan kyllä laajalta rintamalta on niitä ratkaisijoita löytynyt. Ja Nino Niederreiter kanspellaan kyllä itsellensä hyvää arvoa kyllä varmasti tuonne ensi kesän sitten vaihto vaihtokarkeloihin on varmasti Saapi Islanders ja hänestä vähän, vähän enemmän revittyä sitten irti, koska toivottavasti hänestä tulee kuitenkin luopumaan sitten. Olisi ainakin Niederreiterinkin uran kannalta se paras ratkaisu kuitenkin tässä vaiheessa, mutta mm -hmm. kyllä tämä Sveitsin menestys kuitenkin, kyllä minä sitä mieltä, että kyllähän se vääjäämätöntä on tietenkin ollut, että pitkäjänteistä työtä, vähän on tietenkin välissä se usko hiipunut, että kö, eikö, se, eikö se nyt pikkuhiljaa jo alas siinä, siinä niin kolkuttelemaan kohtaa jo mitä oli peleissä, niin kö, koko ajan siinä. Mutta että ehkä se nyt on se ratkaiseva askel otettu ja tästä se vielä se... Vielä se viimeinen vaihe lyhään, se etupakki lyhään nytten päälle. Sieltä se taas tuli. Joo, tota, no totta kai mun täytyy, otan itselleni pienet taputtelut olalle, koska tämä menee täysin sen käsikirjoituksen mukaan, mitä me ennakkojaksossa heitin. Okei, okay, ehkä vähän ylittäkin, mutta tota, nimenomaan veikkas, että et, ei olisi yllätys, jos, jos ottaisi niinku niukkoja voittoja isoista heti kärkeä siinä. Et siinä se iso mahdollisuus ja sieltä se vaan porskuttaa ja pisti kaikkia turpaa sitten kerrallaan, että Tota, ja kuten silloin kanssa sanoin, niin et, et mä oon sitä Sveitsin nousua odottanut just sen takia, koska siellä on noin taustat niin hyvässä kunnossa, että se, et, se ei ole vaan se josta välittynyt, niin tavallaan kun tältä kautta katsotaan, niin tää muistuttaa aika paljon muuten Suomen tarinaa, joskin hyvin lyhyemmällä aikavälillä tietyllä lailla. Että et on niin ollut siinä kintaalla ja on niin kuin ollut, 98 oli pronssipelissä jos silloin kotikisoissa ja siitä niinku puoliväliä mennyt kerran voittanut lohkoa ja liiä siellä, niin ei kuitenkin, niin kuin, ei ole ihan päässä muuten Nyt ehkä mikä siinä on, niin pelillisesti koattelee. Niin, niin jotenkin siinä joukkueessa niin se, jos se olisi tiivistynyt vähän sen takia, että kun nämä brunnerit ja straitit just ei ole, ja sitten se, että siellä on jotenkin semmoinen, niin kuin, mitä mä en ole aikaisemmin nähnyt, ehkä semmoinen niin kunnon tappamisen meininki, Semmoinen, että ne, ne, ne haluaa voittaa, ne haluaa ottaa sen peli haltuun ja nimenomaan niin lyödä luun kurkkuun. Joku on niin niin heittäytyminen pelille ja on vähän sitoutuminen kanssa. Et ehkä sitten siellä on vähän liikaa ajateltu, että tähdet hoitaa se homma. Mutta tota, mm. se on ollut tosi sitoutunut joukku ja sitä on ollut ilo Kyllä ja toi just tota noin, Jussi, mitä sanoisit, laajalta rintamalta, niin tehnyt eniten maaleja. Toisiksi te, jotka on joukkoja ja toisiksi paras ylivoimalaki. 4-25 mallia olet niin... Ja vasta just nimenomaan ne tiukimmat maat on kohdattu, että to... mm. Se on kohdattu. Toki sit voi sanoa, että siinähän se iskunpaikka on kaikilla vähän pelivaiheessa, niin jos sitten saa hyvän alun, niin se siivittää pitkälle, Mutta sitten taas, että näin se turnaus on laadittu, niin voiko ottaa... ei nyt voi mitään poiskaan ottaa siitä. Ne on käyttänyt saamas loistavasti. Aivan. Kyllä, mutta otetaan sitten mun mielestä ainakin tämmöinen selkeä sivupotti tälle turnaukselle, toi Ranska, ihan senkin takia, että se nyt kyykytti teille Venäjää, mistä mä olin todella innoissani. Siitä voi lukea lisää blogin puolelta, sinne tuli mehusteltu oikein kunnolla tuossa tänään aikaisemmin, mutta sitten taas se on muutenkin mun mielestä pelannut tosi vahvasti. Oli Slovakia vastaan, niin oli pelissä kiinni sijasti, kunnes Kristobal hyö muurin päälle, ja sitten tota, no, niin Suomen vastaan pelasi myös oikein hyvän peli, mutta yksi musta hetki pilasi sen matsin heidän kannaltaan. Mutta kysytään näin, että ö, mikä merkitys täällä Venäjävoitolla on tuon maan Ja sitten jatkona siihen, että et mitä luulette Jenkiä vastaan? pystykö haastamaan vai olisivat nämä tässä? Ja mitä mieltä ne on pelillisesti no, muutenkin? Aloitetaan Miikas taas. No tota no, niin, mitä nyt tänään vielä toisin tuon näistä juhlaa siellä maali edessä. Ja tota, no niin, kyllähän se siltä näytti tietysti, että heidän maailmanmestaruus oli vähän siinä. Et, et tota, mä uskon vielä, että heillä on nyt ihan saumas parantaa sitä viime vuoden vitossa, että pääsis puoliveli eri saakka. Mutta tota, no, niin, riittääkö se nälkä, jos sinne pääsee? Et, tota, et, tota, en oikein usko siihen kyllä, mutta tota, niin maan kiekkoilun kannalta, niin se on semmoinen yksittäin iso juttu. Sellaisiin... Niin kuin mitä Suomi on sitten saattanut silloin 70-luvulla ottaa just ensimmäisiä voittoja ja näin, niin ehkä niitä vasta pystyy katsomaan sit, jos Ranska nousisi edes tuommoiseksi kiekkomaksi Sveitsi nyt on niin sitten tavallaan sellaiset muistetaan ja ne on ollut isoja ja tärkeä kohti, Et kyllä sillä merkitys on Aivan varmasti kyllähän siitä Ranskan lisää lisäpotkua tuommoisesta saapii kyllähän se on aivan huikea juttu kyllä semmaan maan ja ei minun mielestä Ranska ole huonosti pelannut ja silloin kun ennakoittiinkin tätä, niin mehän Markun kanssa saltin kovasti sitä mieltä, että Ranska, Ranska on näitä varmasti yksi kisoja jopa yllättäjiä täällä. Että, että kyllä tuossa vielä uskon, että kavereilla on nyt semmoinen raivi päällä ja ei varmasti hirveästi paineita kuten kannalle tuohon usapelihinkään. Että en kyllä näe, etteikö Ranskalla olisi mitään mahdollisuuksia, mahdollisuuksia tuossa pelissä, että päinvastoin pistää varmasti hy, hyvin hantiin tulee. U.S.A.n porukalle. Joo, siis se, se olisikin siinä, että jos Ranskaispeli on huonosti isoa vastaan, niin mä olisin kanssa samaa mieltä, että okei, tämä oli yksittäinen vaamu, se oli se oli, lähe, oli lähellä yllätystä aiemmissakin peleissä, niin kuin tuossa mm -hmm. sanoin. Siis positiivinen noste voi jatkuu, mutta se olennaisen on, että kunhan se fokus pysyy siinä. Että okei, että tämä oli vasta yksi peli, nyt on mahis, niin kuin, että ehkä se niin kuin, nyt rima sinne, että mitä jos se puolivälirää on paikka, kun siinä täysin realistiset saumat tällä mm -hmm. hetkellä. Mm -hmm. Niin, niin mitä mä tuossa luin raportteja heidän tämän päivän reeneistä ja muuta, niin että siellä oli selkeästi niin ei mitään ilakointia enää, vaan nyt oli keskittyminen selkeästi käännettyyn seuraavan peli, mikä, mikä on hyvä merkki totta kai. Kohti toista maailmanmestaruutta. Niin, nimenomaan. Ja se, se joukko ja asema on mun mielestä huonona ollenkaan se, tykkösentteri Laurent Monnier palaa ruotuun, niin kun se on Penskaa syntynyt ja piti pelata jo Venäjää vastaan, mutta ei vielä ehtinyt siihen, niin nyt seuraavassa pelistä taas kehissä, niin se on iso pala totta kai heidän pelistut. Mutta tuota, ajatellaan tuota merkitystä, niin, niin kyllä se täytyy olla askel eteenpäin. Mutta et ihan niin kuin Miika sanoi on hyvin, niin että se, siihen pitäisi suhtautua maltille rakentaa sen päällä. Ihan samalla tavalla niin kuin Suomi on joskus voittanut eka kertaa just isot. Ja sitten se unelma on lähtenyt elämään. Mun mielestä tärkeintä, on, että se antaa sitä niin kuin, tälle henkisiä voimavaroja uskoa, että hei me, me pystyttiin pistää Venäjää turpaan. Mm. Niin miksi me pystyttäisiin siihen tulevaisuudessa Sama patattinen syö. Nime nimenomaan. nimenomaan. Mutta sitten kun mennään konkretiaan, että mikä se merkitys voisi olla, niin, niin mä toivon, että se tarkoittaa sitä, että Ranskan kiekkoilu saa enemmän tukijoita ja, ja tota, noin sielikas pyörii enemmän rahaa ja ne pystyvät sitä liikaa kehittämään ja niitä seuroja kehittämään. Että se menisi just Samalla tavalla kuin Suomi voitti 95, niin jäähalli tuli joka helvetin torppaa. Ei mä nyt puhu, että sama mittakaava tietenkään voi olla, mutta siis että, niinku, että et, et, et se, se tekeminen huomattaisi se palkittaisi. Mm. Ja sitten sit pelaajien kannalta niin että mä toivon, että nyt kun Ranska aina on vähän semmoinen, tiiäks, että, että, että no, no se on vaan Ranska. Ett, että ei ne, ei ne pärjää sitä enää. Että, että okei, yksi peli, toi jätkä pistyy yhden läpi, jos sä, mitä sitten. Mutta nyt tämmöistä, niin kun sä oot että hei, noi oikeasti on, osaa pelata. Niin, niin mä toivon, että siellä huomattaisi pelaajia että heit että heitä poimittaisiin isompiin liikoihin kehittymään. Meidän, mun mielestä siellä on nytkin tästä joukkueesta löytyy muutama ehdokas, mikä voisi poimia vaikka heti. Siellä mm -hmm. on se pakki, tämä Kevin Nöckeföy, joka nyt ei ole ihan mennyt Ihan mennyt oikeitten uottien mukaan tämä turnaus, mutta silti on kiekollisena aivan loistava pakki. Heittää hyvä, hyvää syöttöä, pelaa rohkeasti, semmoisella on aina käyttöä. Jos ei, eikä tarvitse isoa rooliin, mutta sanotaan niin kuin, jos se joku tarvi, tarvii halvan, kakkos-kolmosparin, kakkosylivoimaa pyörittämään, niin mun mielestä meni Sassamliikassakin ihan mainiosti. Sitten on tämä Allsvenskani niin sör, Damien Fleury, joka heitti se ekan maali siinä pelissä. Se kaveri on kasvanut harppauksi. Sitten on myös saassa trey ja Teddy Dacosta kaksi hyökkää, mikä voisi myös nostaa esiin sieltä, että et selkeästi niin olisi olis kykyä pelata isommissa kympyröissä. Costa tai, tai muistaakseni pelata Puolassa esimerkiksi. Joo. Niin, niin että Ranska huomataan. Ja siis ennen kaikkea se, että mistä tämä toivoisin, ainakin mulla se loppui jo viime vuonna, nyt mä toivon, että tämä Venäjän voitto heittää sen kehin, että lopetetaan se Ranskan aliarvioiminen. Ihan oikeasti. Siis ei, siinä ole, ei se ansaitse sitä. Toi on, Toi on piro hyvä joukkue, että on ollut tosi kuriolainen, aktiivinen, rohkea ja ennen kaikkea lannistumaton joukkue. Täytyy just pelaa niin parasta mahdollista oltavaa ja lätkää tällä hetkellä. Kyllä, ennakkoluulottomasti semmoistakin on kyllä näyttänyt. Ja, ja tota, no niin, ei välttämättä tuovu kiakosta. Niin joskus näiden pikkumaiden niin se fiiliskuri peleäkatton, niin se oli ärsyttävää, just kun luovutan tahalan ja yritetään vaan puolustaa. Et, siis Suomen pelissäkin niin. Tää kaveri, tää pelamaare, mä nimesin hänet pizza numero 16. <tos> <tos> Lopet. No en mä tiedä, menee, kun toi puolelle, mutta olit helvetin. No mä olin just sanomassa, että ei voi olla, olihan silti tietysti vähän tekemistä, että hänellä on tää hu huvittava niin, moottoripööräkypärä, mutta hänhän siinä suomen pelissä esimerkiksi sen maalintekijää. Ja semmoisia niin hyviä kiekosiertoja, siinäkin kun se, tuli se päätykiekko, niin ä, ei siis semmoisia pelimiehen maaleja semmoisia. Siinä on niin kuin, just mä vertaan, niin kuin mä sanoin, että niin se kiekko oli sellaista luopumista näin ja sitten on 10-15 vuotta, kun niitä pelejä. Niin nyt nämä maat kuitenkin pyrkii pelaamaan. Se on ollut, niin kuin, mä ollut ehkä, niin kuin, mennään takaisin siihen yllättävämpään just juttuun, että ehkä peli on tasottunut. En mä tiedä. Näyttää oikeastaan parempi, on mielenkiintoisempi katto ehkä näitä kun nää, nääkin jengit uskaltaa nyt pelata. Mä just inhoisin tota samaa kansa, että mä oon vituttinen peli kattoa, koska se oli just sitä, että et Kiakkoa päätyy mennään perään. Okei, menetettiin 0-5, trappi keskialueilla, toivotaan, toivotaan, toivotaan. Ei se ei yrittänyt voittaa sitä peliä. Ei se sin... on tää puolustusta vaan, ja toivotaan tehdä itse maali jostain pommusta. Niin, niin, viikitystaisteluja, mikä onnistui onnistu todella harvoin. Ja sen takia just ihaltavaa katsoa, kun Ranska yrittää pelata kiekon kanssa. Äh, Saksakin on aika puukätinen joukko, mutta kyllä nekin yritti nimenomaan haastaa ja, ja nimenomaan paino menemään silloin, kun oli tilaa, eikä vaan pelännyt. Et, hmm. tota no, niin siis siellä on kuitenkin niin aktiivisuutta tullut lisää, mikä on ihan loistavaa. Se, on, se, se, siis, se tekee kiekkopelistä aina paljon, paljon paremmaa. Ja mä en oo nyt... Ehtinyt, ehtinyt tota noin, hirveästi niitä pelejä katsomaan, kun pelejä, mutta mun käsityksen mukaan myös Sloveniakin, joka on tällä hetkellä putomassa ihan päivä selvästi, niin sekin on pelannut kuitenkin rohkeasti, mikä on mun mielestä se paras mahdollinen signaali noin pikkumailet. Että tota et ei, ei, ei sinne voi lähteä pelkäämään sitä peliä. Mm. Ei, ei missään nimessä kyllä. Että. Kyllä itellä on semmoinen tunne ollut jo tässä muutaman vuoden ajan, että nuo tasoerot on kyllä kovasti kaventunut tuolla. MM, mm kisoa tasolla, että ei tuossa enää semmoista peliä tulee lähään joukkueella, että tämä nyt on niin selvä selväkö pläkki. Selväkö että No Kanada-Slovenia-peli on vielä pelaamata. <laughs> ei, mm. ei, yllätysmomentti on aina olemassa. Niin. <laughs> Mutta se on kuitenkin mahtavaa ollut huomata, että ei nuo pikkumat enää tosiaan, niin ne ei suostu siihen, suostu siihen, että he vaan antaa sitä on, on niin aktiivisia, aktiivisia kiekosta luopumisia lähinnä siellä, siellä kentällä, mitä nähdään, vaan on ihan sitä rohkeata, pelirohkeutta löytyy nyt aivan erillä tavalla, ja pystyy haastamaan ja pystyy tekemään noita yllätyksiä, ja ne on kyllä todella tervetulleita MM-kisoihin. Kyllä vai. Mutta otetaan sitten semmoinen, että mikä on teidän mielestä ollut kisojen paras peli toistaiseksi? Mm, Tämä oli mulle itse asiassa aika vaikea, koska mä en oo niin kokonaisia pelejä oikeastaan nähnyt kuin Suomen pelit. Ja eilisen tämän Kanadan ruotsi peliä. ja mä odotin tosi paljon sitten, ja sitä se ei ollut. Niin kuin mä sanoin, se oli oikeastaan hyvinkin ylivoimainen Kanada vastaan ruotsia. Ruotsi Oikeasti ansaitsi lopullinen puhuoksetkin, mutta äh, no näistä Suomen peleistä mä nyt pystyn sanoa, että mä tykkäsin siitä Saksa-pelistä, Et siinä oli niin pelijännitystä. Peli oli siltaval hyvä. Et, Paha mennä sanoa niin ainakaan niin kuin kaikista otteluista, en ole ihan niin paljon tota noin, nähnyt pelejä kuin olisin ehkä halunnut. Et toivottavasti nyt sitten jälkimmäisen kisan viikon niin se kisanan korjainnut tuu, että näkisi enemmän. No joo, joo. sitten. Joo, minä kans kyllä Suomen pelistä ehdottomasti nostan tuon Saksa-pelin. Se oli minun mielestä kans ehdottomasti se viihyttävin ja just erittäinkin, erittäinkin kyllä jännittävä ottelu siinä. Siinä mielessä Saksa hyvin paino siellä päällekin. Ja... Toinen, minkä voisi sitten niin itselle, niin erittäin viihdyttävä peli oli kyllä näinkin huikeat maat vastakkain kuin Valko-Venäjä-Slovenia, jonka Valko-Venäjä voitti sitten 4-3. Se oli äärimmäisen viihdyttävää kiekkoa kyllä, ja siinä oli just tämmöistä slovenia painopäälle päälle aivanko hullu siinä, ja olisi kyllä ehdottomasti ansainnut suurinumeroisen voitonkin minun mielestä, mutta aina kun Slovenia pääsi tasoihin siihen rinnalle, niin seuraava... Käytännössä aina sitten se maali jälkeinen vaihto, niin Valko-Venäjä kävi rappasemassa sen yhden taas ja taas hirveä paine Slovenialta sinne Valko-Venäjän päähän. Että se oli hyvin, hyvin viihdyttävä peli minun mielestä, Valko-Venäjän Slovenia. Mä itse sanoisin, sanoisin USA Venäjän, ellei olisi käynyt sitä, että, että mä en tiedä minkä takia, mutta USA näytti luovuttaneen kolme kolme tilanteessa siinä pelissä. Sitten Venäjä vei sen peli ihan, ihan pystyy siinä lopussa. Mutta tota, koska se vähän romahti loppukohden, niin mä en sano sitä, mutta tota, jos ajatellaan tarinan kannalta, niin totta kai Ranska-Venäjä täytyy nostaa mm. esille. Ja se oli mun mielestä, niin kun, kyllä mä, siis vaikka tiesin tuloksen, mä otin hyvin taktiset torkut eilin ja sitten vaan korpaisin katsoa, että no, mitä siinä pelissä, Mitä Ranska voitti? Niin pakko se oli yöllä sitten katsoa, katsoa katsomusta kokonaan, että mitä selvettiä siellä on tapahtunut. Mutta, tota, mutta jos ajatellaan ihan niin puhtaasti pelillisistä ansioista, niin kyllä mä nosta Sveitsi-Kanadan sen takia, että siinä oli... Se oli tosikin ehtovasti, silleen, niin kuin pelillisesti niin isoveli iso vastaan pikkuveli ja pikkuveli vielä hoiti homma himaa siinä. Niin, niin, se, oli kyllä, se, oli, se oli tavallaan niin iso peli Sveitsille ja sitten taas Kanadalle. Niin tota, Kanadalle kanssa hyvä muistutus siitä, että on niitä muitakin kiekkomaita. Joskin ne ei pelannut mun mielestä, niin hirveän huonosti sitä peliä. Ja johtikia ja Sveitsi pääsi vähän tuurillakin tasoihin, mutta et silti niin iso askel Sveitsille nimenomaan tämmöistä Kanadan voitot, kun mikä Kanadan arsinaali näissäkin on. Ja varsinkin, kun se pelityyli on aika samanlainen. Mm -hmm. Mutta tota, nyt, kun mennään toista vuotta tällä uudistetun sarjasysteemiin, niin otetaan vähän tähän kohtaan, että mitä mieltä olette sen toimivuudesta? Niin. Tästä me joskus puhuttiin aikaisemminkin, ja yhtenä hyvänä puolena molemmat nähtiin se, että kyllähän se vanha, se välisarja, niin se oli aika kuollut idea. Et se on ainakin hyvä puoli, Et Sanotaan, että se oli jotenkin niin teennäinen, että niitä pisteet sai mukaan ja sitten täältä tippunut joukkuetta ei saanut mukaan. Se oli jotenkin ärsyttävä, ärsyttävä piirre Mä oon tykännyt tästä että on kaksi isolohkoa ja niitä peleisit kuitenkin tulee sen verran, että kyllä siinä sit saadaan ne neljä parasta joukkuetta. Ja myös sitten tämä systeemi justiinsa, että puoliväliäärin ja ottelut pelataan vielä lohko sisään, niin sehän lisää siinä sitä mielenkiintoa, että on hyvin vaikea ennakoida sitä nelikkoa, mikä sitten loppujen lopuksi pääsee pelaamaan mitalaista. Varsinkin tällaisessa kahden maan, kahden maan tota, no, niin isäntäturnauksessa niin se on erittäin omia. Että vähentää sitä matkustamistakin sitten tällä. Saa nähdä, miten se sit muuttuu se jatkossa vai miten. Vai mennäänkö sitten sen kummolla systeemiin, mistä oli silloin juttu? Toivottavasti ei. <totettavasti. <totettavasti <sharp> Joo, kyllähän tämä tota, minun mielestäni myös se välisarjasysteemi silloin, niin se oli kyllä, se oli kyllä jotakin hirveätä. Minä itsekaan sinuhosin kyllä sitä systeemiä aivan täysin. Että... Kyllä tämä nykyinen systeemi, niin... Mie kyllä tykkään tästä. On mukava tuossa, aina kun alkusarja nyt on pelattu ja puoliväli-eräät alkaa, niin siinä vielä mitellähän tuossa lohkon sisällä vielä se katothan, että kekkä ne oikeasti ne isot pojat on sitten siellä leikkikentällä. Ja sitten lähethän tosiaan on niin kanssa mukava yllätysmomentti siinä vähän, että minkälaiset nyt mitalli eliikko sieltä, tai mitä mitallesta pellaa eliikko tulee sitten, niin se on tosi mielenkiintoista ja yllätyksellistä. Myös sit se, että et se on aina tänäkin vuonna, että kun Suomi hävisi tämän USA-peli, ja aika todennäköisesti on kuitenkin se, että saatetaan nähdä vielä USA uudestaan, että se tulee aina tätä revanssimahdollisuutta. Mm. Se on myös hieno asia, että pystyy antamaan takaisin. Ja viime vuonnahan se oli tosiaan. Se oli nimenomaan revanssi. Joo, no tästä mentiin näköjään vähän seuraavan kysymyksenkin puolella, mutta ei se mitään. Katsotaan, Katsotaan no niin, niin, niin. Joo, mä itse ajattelin tota play-off-systeemiä sikäli, että tuo se, se on sinänsä kiehtova, ja viime vuonna just oli hienot, hienot jännitteet siinä ja näin, mutta sitten taas, että kyllä mä heittäisin senkin ilmoin, että jotenkin se niinku, lohkojen välistä kohtaa, heti alkuun, niin se toisi lisävääriä ja taas ottelupareja, mikä ei ole koskaan sikäli niinku, huono juttu, et, että ajatellaan, et, että siellä voi, voisi tulla niinku Venäjä, Kanadaa ja tämmöisiä pelejä, on aina kooja, mutta totta kai sitten taas, että ehkä nyt tänä vuonna, kun ajatellaan, miten tuo kaavio menee, niin, niin ne tulee sitten totta kai myöhemmin, mikä sitä ei ole tietenkään huonoa asia, kun panokset kovenee. Niin, niin se on, sanoisin, että se on pitkälti makua se toi play off mutta on tota, niin kuin sanoitte, niin se tosiaan se keinotekoisuus on pois, mutta kysin siinä kun kat, riippuu mistä kulmasta katsoo, niin siinä on kaksi ja neljä maata liikaa. Ehkä, että se olisi jotenkin niin kuin pelit kilpailullisempi, ja nyt on totta kai yllätysten takia oma hikset, että siellä on Saksa-Ranska-peli, jopa voi ratkaista Suomen lohko viimeisen puoliväliä eräpaikaa, ja Sekin Norjahan se ratkaisee kiinni, mutta totano, niin en tiedä, ehkä se kaksi maata sitten, jos sitten pistää, niin se, se vielä menisi sitten jo ehkä liikaa oteta pois. Ehkä se olisi vähän raakaa pistää neljä nyky nykyjärjestelmässä pois, mutta totano, niin kuitenkin mm. niin se, että kaikki pelit olisi kilpailullisia loppuun asti, niin sitä, kyllä tässä on vielä vähän parantamisenkin varaa. Kyllä, ja sitten taas mä mielestäni tykkään, että et, no okay, se nyt oli ehkä vähän tyhmä silloin aikoinaan tämä näitä kiintiöpaikkoja ja yritettiin antaa Japanin kautta ja levittää ja mitä kaikkea hienoa sillä yritettiinkin, mutta kyllä että jos typistää liikaa, niin sitten just tämmöisten Ranskan tota, no, yksittäistä voittoa ja tällaista, niin kyllä niin pitää antaa sitä mahdollisuutta kehittyä, et sit, kun puhuttiin silloin, että et ne kehittyy ainoastaan vaan pelaamalla niitä kovia pelejä, niin tota, siihen mun mielestä pitäisi uskoa näissä turnauksissakin, että jääkään on kuitenkin niin pieni laji, että paras tapa kehittästä laji on just nämä turnaukset kuitenkin. Sanotaan, että näiden pienten maiden, että sanotaan sitä fanipohjaa ja sitä isommaksi. Kuitenkin maajoukku on yleensä aina tosi seurattu juttu. Seuratumpi sellaisessa maissa, joissa ei välttämättä sit ehkä se liika on niin semmoinen, semmoinen yleinen juttu. Esimerkiksi jalkapallo vielä aika paljon noista. Ranska on yksi hyvä, hyvä esimerkki siitä tarvitsee kannatusta, tuollaisia hyviä juttuja, isoja juttuja, niin se asia voi nousta. Kyllä. Kuin tota, eli, eli, tota, ku, ku suuren tasoa erot oikeasti on tänä päivänä? Niin, niin. Mitäs, Kape, mitäs sanotte? Kun ollaan todettu, niin kaventumaan päin. Kaventumaan päin ja hyvä niin, että ota, sitä sit, ainakin Vaasaren niin sisällä mä en, Mehän tuossa läpällä katsottiin niitä muitakin sarjoja, että niistä tiedät, että kuin niinku stabiileina ne on pysynyt, ei mulla ole mitään harmat hajuakaan, että onko joku maa niinku noussut vaikka äkkiäkin, vaikka B sarjaan tai näin, mutta, mutta onhan siellä kuitenkin, kun katsoo sitten just näitä harrastelijamääriä liikujen tasoissa, niin niissä on nyt sitten kuitenkin paljon isommat erot kuin tämän vuoden mm -kisoissa. Joo, kyllä tuo... Tasoero on tosiaan kaventuhmaan päin siinä ja joka vuosi nyt tuntuu, että on tämmöisiä mukavia yllätyksiä vain alkanut tulemaan enemmän ja enemmän näissä MM-kisoissa, että on niin kuin itsellekin tullut paljon enemmän mielenkiintoa seurata ihan näitä pikkumaittenkin pelejä ja ihan vaikka näitä keskinäisiäkin pelejä, niitäkin on tosi mukava seurata, että millä tavalla he että ennen muin on niin ei itselläkään mikään Slovenia-Valko-Venäjä peli olisi tosiaan sytyttänyt, mutta nyt kyllä tänä vuonna, kun katsoin, niin oli kyllä tosi mukavaa ja tosi viihyttävää peli, että on mahtava, mahtava asia kyllä jääkiekkoidun kannalta. Ei voi muuta sanoa. Mm. Joo, ja ehkä tässä oli sarjasysteemilläkin sikäli osuutta, osu osu että kun ajatellaan, että silloin oli vain kolme peli lohkossa, mikä määrä, pääsikö jatkolohkoon vai se niin, niin, niin, putomissarjaan, niin, niin se oli oikeastaan ehkä siinä näkyy se, että, että, että näillä pienemmillä mailla oli se yksi tärkeä peli ja sitten iso vastaana ehkä sitä selviytymistä sit oli ehkä sen takia se oli just passiivista peli että on niinku tavallaan avannut että niillä on enemmän mahiksiin nyt välttää se, välttää se karsintasarja niin, niin se on myös avannut sitä sitä mahiksiä, mutta tota, ne on kaventunut sikäli että ei niitä pikkumaat enää voi tätä ihan että se peli pitää myös pelata mutta totta kai se on tasoerot on vielä en tarkoita väheksyä ottaa mitään keltään pois koska se on jo iso askel eteenpäin ja Totta kai, koko lajiuskottavuuden leviämisellä tärkeä juttu. Mutta kuin paljon näette merkitystä sillä, että, että, että nyt ei ole NHL meihin niin kauheasti mukana? Mm, mun mielestä se on ehkä korostunut nyt enemmän ehkä Suomen ja Ruotsin kohdalla. Jotenkin Suomen kohdalla nyt ainakin. Tota, mutta jos nyt puhutaan kuitenkin, että Kanada sai varsinkin hyökkäysarsenaalien järjettömän kovien NHL-pelaajia ja Tsekit sai sen yhdeksän NHL-pelaajaa. Niin, en mä, tiedä. en mä tiedä, Sitten taas toisaalta nyt meidänkin puheet ja sit, mitä on lukenut juttuja, niin nyt puhutaan just tällaisista kokemattomista, voiton näillä käsistä, nuorista joukkueista ja niiden kehittymisestä tässä turnauksessa. Siinä on tavallaan vähän niin kuin kaksi puolta. Sinänsä olisi kiva niin kuin nähdä, että onko on kuin paljon NHL-pelaajia, sitten on vähemmän, varsinkin näissä Euroopan maissa. Mutta ei, ei, ei se saa olla mikä itsesarvo ainakaan, että niitä NHL-pelaajia pitää siellä olla. Et kyllä jokaisen pitää paikkaansa, se on ihan selvää. Pitää, sillä turistina voi alkaa menemään. Ja... Kyllä se NHL-pelaajankin pitää olla kuitenkin semmoinen statuksensa puolesta, että pitää oikeasti tuoda sinne, sinne joukkueessa jotakin ja vahvistaa. Vielä varmasti enemmän se korostuu pikku maissa, että just esimerkiksi joku tapaus vaneksi, joka ei taas että pikemminkin huonontanut sitä Itävallan peli, Itä peliä sillä diivailullansa. Se on taas niitä huonoja, huonoja main, huonoa mainosta kyllä sillä NHL taas, että kun taas sitten on tietenkin näitä kavereita, että, jotka pystyy tulemaan kisoihin ja niistä tulee sitten tämmöisiä tekijöitä tuolla heti, että pystyy olemaan niin tosi isona palasena joukkuessansa ja auttamaan sitä, auttamaan sitä oikeasti menestyymään. Ei Artu Sirpe Latvia sulle muistaakseni sellainen, kuin Latvia voitti Venäjä silloin. Olikin jopa Venäjäkin se on. Legendaarinen Irpe, kyllä. <laughs> Markku, tiedätään mitä tarkoittaa legendaarisempi Irpe. Pihapeleistä pikkupoikana. Kyllä. <laughs> Mutta tota, minusta kysymys kysymystä niin mun mielestä on tärkeät katsoa, millaisia siellä on mukaan. Et ei siellä kuitenkaan mitään elosketjuuri, vai ihan laadukkaita NHL-pelimiehiä siltikin ne ei ole mitään tekijöitä automaattisesti, vaan sitten, jos ajatellaan sellaista totaali dominanssi niin viime vuonna, niin se vaatii just Malkinit, Datsukit, kumppanit, eli ihan niin kuin, absuuttiset maailman huiput. Mutta tota, sitten taas, että kattoo näitekki, se niin on Kanadallakin mukaan ihan absuuttisin huippu, mutta ei nekään automaattisesti tästä lohkoa komentoa, Vaati vaatii sopeutumistyöntekoa, sopeutumista työntekoa. Kyllä sekin osoittaa, että et, et lätkä on levinnyt laajemmalle, että et ei näin halua pelata välttämättä ole mitään. Et, se on niin kuin, tapauskohtaista, että milloin joku ja nimenomaan, että et, ihan niinku Korkeimat huiput pystyy, pystyy dominoimaan parhaimmillaan. Mm. Mutta ei, ei nyt puolivallolla tänne tulee ei nekään ihan normaali kuolevaisinekin jo. Kyllä. Se sinusta tärkein onkin, että varsinkin nyt, kun kesken kisojen ruvetaan NR jätkiä tänne, niin kyllä se, että se asenne pitää olla kohdalla, vaikka pettymys olisikin ollut. Että se kai aika paljon ratkaisee ihan, tekee huipustakin keskikertaisen pelaajan. Ja siihen riittyy niin monet muutkin tekijät tietysti. No, mi mm. Mitä sitten mitä sit, olette mieltä siitä, että joukkueet vahvistetaan kesken kaikkea, Onko se hyvä vai huono asia? No niin, niin, pitää tosiaan löytää ne hyvät perusteet. olen niin tuossa meidän äh, Facebook-sivuillakin tuolla jonkun toisen kanssa minusta koska Virran Villeen kanssa jutellut siitä, että pitäisikö nyt esimerkiksi Mikko Koivu vai Grandi vai kuka ottaa kisahjoihin tai ei yhtään ketään, niin tota, kyllä no kaikilla on oma mielipide, Mut, mutta tota, no niin, kyllä tosiaan siis niinku, hyvät perusteet pitää olla, kaverin pitää olla terve, pitää oikeasti tahtoa sitä ja pitää olla se paikka siinä joukkueessa. Se, ei, se tota, no niin, tosiaan ne hyödyt pitää olla niitä haittoja suuremmat. Totta kai kun sinne tulee taas kaveri riippuen siitä, että onko se Mikko Koivo tai Granundi, niin se vaikutus on siinäkin erilainen. se pitää tarkkaan pohtia tietysti, mutta tosiaan reagoida pitää ja jos on aikaa, ja, niin... niin en on osaa sanoa taas vaikin takaraa, milloin viimeistään pitää oikeastaan tehdä päätös. Ehkä ihan finaali ei enää oikein ottaa pelaamaan, vaikka olisi Malkki. No ei, ei ehkä tännekään välttämättä sinne. Että. Kyllähän se on, aina, se on aina vähän riskipeliä siinä, että sieltä kuitenkin tulee kaveri, joka on sen pettymyksen kokenut sitten. sitten. Onko se tämmöinen johtavampi pelaaja, että alkaako se ottaa näitä, jotka on jo turnauksessa joukkueetansa johtahneet, niin alkaako niin Tuleeko tämmöistä vähän nenille hyppimistäkin jopa siinä ja siinä on paljon tämmöisiä riskitekijöitä kyllä niissä miehissä, että kyllä sitä pitää olla absoluuttisen varma, että se kaveri, se tuopi siihen se jotakin lisää ja se ei sekoota sitä joukkuen, joukkuen kemiaa, joukkuen dynamiikkaa siinä, että kyllähän se tietenkin joku, jos vaikka Ruottia ajattelee, niin kyllähän nyt siskokset tietenkin sieltä tuopii aika ison lisään ainakin tähän Ruottin äärimmäisen surkean ylivoimapeliin jos nyt ei muuta. Mm. Siihen ainakin selvä, selvä lisäys on vielä tulossa tämä kaksikon muodossa. Joo, ja kyllä aikaisemmat kokemukset tietysti, että jos on niin kuin vanha MM-Jyrä ja näin majo, jotka olis ollu, niin ja tuttu valmentaja, niin aina mataloittaa sitä kynnystä. Et mulla itsellä oli, että Koivuhan sinänsä voisi olla hyvä nyt teki Korpikoskin parina tuossa, koska Tepsis pelasivat, mutta mut sitten siellä on just nämä muut tekijät, että onko tahtoja ja pääseekö näin. Että... Paasta en mennä hyvällä Hyvänä päivänä kaikki toimii. Joo, kyllä se on tapauskohtainen juttu tietysti, mutta pääsääntöisesti sanoisin, että semmonen yksittäinen täsmävahvistus, joka tulee motivoituneena, niin se on, se on ehdottomasti lisäpuusti, mihin kannattaa tarttua. Tuosta olisin hyvin varovainen niin ruottilaito, että ottaa kolme äijää tässä vaiheessa. Niin, niin. Ja kuitenkin, niin en mä tiedä, on se nyt vähän kangereille lähtenyt tietty, mutta... Niin, Mut, se on iso, iso pommi kerrallaan kyllä kolme ukkoa sinne. Että. On, on, se menee koko joukkue uusiksi, niin se on mielenkiintoista katsoa, miten se vaikuttaa. Mm -hmm. Mutta tota, sitten niin otetaan tähän, tämän ensimmäisen, tämän kansainvälisen pätkän viimeiseksi niin, kysymykseksi. Niin mikä maa on näkemäsi perusteella? Mestari numero yksi tällä hetkellä. No, kyllä ainakin Kananapeli peli, mutta teille vakuutti. Ja, tota, <köhö> kova joukkue. Venäjäkin olisi varmaan... Tota noin, niin voisin senkin tietysti valita, mutta mä en, en ole nähnyt Venäjät just yhtäkään täyttäyttelui, niin, niin, niin pakko vastata Kanada. Niin hyvin he eilen pelasi yhtä ja oli jopa tota Staalilla varaa vetää tyhjästä maalista tohjaan. Jotenkin se tuntuu, että siellä sit, tota noin, aina, tulee, aina näistä huipuista tulee jotkut ja sieltä tekee maalit. ei tosiaankaan eilen yhtään mitään jakoa, et olis voinut päättyä lueksi. 5-0. Feikataan Kanadaan nyt ja toivotaan lopullinen <tos> Minun tuota, vastauksen vastaukseni ja vastaukseni on myöskin, että <tos> KANADA! Me Kanadan kaikki pelit kattonut ja kyllähän se on tota, se pelillisesti on parantanut koko ajan, parantanut kun se kuulusa, kuulusa possu juoksuansa, että Kyllä eilinen peli todellakin minut kanssa vakuutti siitä, että tietenkin vastassa oli tuo, oli kyllä heikko ruotsi, täytyy kyllä sen verran sanoa siinä, mutta kyllä Kanadalla tultuisi nyt paketti olevan kunnossa ja varmasti sieltä vielä muutama, muutama vielä täsmä hankinta mahdollisesti tulee tuolta vielä pudotuspelien puolelta, tiedä sitten minkälaisia vahvistuksia, mutta ainakin sinne puolustusosastoon voisi vielä, vois vielä muutaman nimimiehen ainakin ottaa minun mielestä. Ja sitten on ollut tämmöisiä positiivisia yllättäjiäkin siinä joukkueessa niin esimerkiksi just Riidin Matti on ollut kyllä tosi hyvä sähäkkäpelaaja tuolla MM-kaukaloissa, ja ollut kyllä kotonansa minun mielestä siellä, että tämmöisiä vähän sieltä ratkaisijoidenkin, tai normaali ratkaisijoidenkin ohitse tullut tämmöisiä vähän tuohrempia nimiä myöskin esille. Joo, no ikävä olla näin tylsä, mutta kyllä mä sieltä sanoa, että... Se on nyt sopeutunut isolialle ja se on selkeästi tullut pelaamaan, joten eiköhän se ole siinä. Okei, sitten käsittelyyn totta kai Suomen joukkueen ja tota, lähdetään siitä, että mitä meillä on tästä turnauksista ollut tähän asti. Että onko tähän odotettu vai tämä se Suomen taso on vai, vai mitä? Mm. Niin, no jos puhutaan ensin odotuksista, niin no niitä ei juurikaan ollut ehkä. Et sinänsä positiivisin mielin. Siinä mulla oli semmoinen just ajatus, niin kuin, että just tämmöinen... Toivotaan hyvä, että pääsee tämmöiset veli savinaiset ja salmiset nyt sit sisälle. Olin kyllä huolestunut siitä, että ei niitä halveen tullut yhtä ja ainuttakaan meinannut alkuun tulemaan. Mä ajattelin, että kyllä jonkun verran pitäisi olla semmoista niin luultua, odotettua niin tehokkuutta myös. Ja niin, no odotuksiin nähdä, niin no, yksi tappi, kolme voittoa me voitto, niin se nyt voi olla kauhean huonosti, mutta silti... Tota, noin, niin, Olisin ehkä vähän, tai toivoisin, että mä näkisin vähän erin tyyppistä peliä kylläkin, että, että varsinkin no, se helmasyntisen maalintöhoon tehokkuus niin, tai tehottomuus, niin se tietysti, mutta mun Suomen puolustus on mun mielestä, niin, mun mielestä vähän liian kesy Kiekon kanssa. Se on vähän niin kuin ärsyttänyt. Mä odottaisin enemmän just laukauksiin viivalla ja nimenomaan sitä liiket siellä. Että se on ollut mun mielestä semmoinen, että hyökkäjiltä odotetaan nyt niin hirveästi. Ne ei, niin kuin, pakit ei muuta tee kuin tarjoaa vaan niin syöttöpaikkaa. Ja sitten se laitetaan vielä takaisin kiertoa. Suomi kuluttaa liikaa energiaa. Mun mielestä pitäisi olla vaan virtaviivaisempi. Eli sieltä vaan tuollaisi lisää maalajakin. Okei. Okay. Yksinkertaisempaa hokia sieltä. Ja Minulla olen kyllä täysin samaa mieltä. Eniten, eniten minuakin on Suomen puolustus. Se on semmoinen, mikä itsellä sen itse huolettaa, että se ei ole kyllä siltä osastolta ei ole kyllä mitään näyttöjä, näyttäjää, näyttäjää tullut. Ja hyökkäyspäässä varsinkin tuntuu, että mitä ne siellä ylivuomassakin viivalla ne kaverit oikein tekee, että melkein kohta parempi lyö sinnekin hyökkääjä koko ylivuoma viisikko kohta täyteen, että jos alettaisiin saamaan siltä viivaltakin oikeasti, oikeasti vaarallisia vetoja, mm. nyt siellä ei kyllä tämmöistä niin seisotaan, seisotaan sillä vain. Ei siis, ei ole, ei ole yksinkertaisesti ole tämmöistä mitään pelotetta sieltä, pelotetta siellä viivalla kiekollisesti. Mutta tuota, yleisesti ottaen, niin olen kyllä ollut itse kuitenkin tyytyväinen Suomen otteisiin ja USA pelissäkin Suomi ja sitten tosi hienoa jääkiekkoa siinä, että harmittaa vain tietenkin, että se, no, se onko itselle ei maistu, niin kyllä se kaverille sitten niistä muutamasta paikasta maistuu, että mielenkiinnolla tämän päivän peliä sitten seuraa. No joo, siinä tuli kans noin oikeastaan, että misä, misä on onnistuttu ja missä ei ole onnistuttu. Totana, niin, niin, kyllä mun mielestä on yllättävä piirre on se, että on pitkä leiritys takana, mutta silti se pelisysteemi ei ole rungon lihansia selkäytimessä. Peli aika odotetusti, että voittanut just ne pelit, mitä pitikin, ja hävisi vähän se, mitä mä odotinkin, joskin mä olin se, se usa joukkue ennenkin soi. Mutta niin, jos ajatellaan pelin kehittymistä, niin, niin mun mielestä suunta on oikein, mutta mun mielestä suurin, suurin puute on se, että siihen kiekollispelisyyteen sitä malttia. Että tota, joko hyökkää, että karkaa sinne liian nopeasti, tai se ajoitus on pielessä, tai, tai joku niin kuin, että vähän semmoinen, niin kuin, että se ei malteta pelata sillä omalla systeemillä, ei malteta tulla hakemaan tarpeeksi alhaalta. Mm -hmm. tota, no, niin, sitten aletaan roiskimaan kiekko, niin kuin jenkkiä vasta, sen mukaan, mikä on iso virhe niitä vastaa. Mut, tota, no, niin, ja mäkin laskin, on... mutta varsinkin USA-pelissä oli näitä paikkoja, kun haettiin ja haettiin, mä laskin kerran, niin antilla neljä niin kertaa käy pohut potkasemassa vauhtia alhaalta. Ja ei millään... se, kertoo siitä, että se, se kertoo siitä, että ei ole ihan jengoilla se, se kiekollinen peli, että se avaus ei lähe ajoissa. Mm. Mutta tota, oikeastaan, niin jos ajatellaan, mikä se Suomen suuri heikkous tällä hetkellä on, niin mä nostan sen kyllä sentteriosastoon, että jotenkin kolmos on päästävä paremmin peli sisällä, ja se näyttää nyt vähän turhan kevyeltä just ja yllättää hytönne oikeastaan. Mm. Mutta tota, jos täytyy sanoa niin hy, oikein hyvä puoli tästä näin, niin et nyt Suomen on iskunyrkiä, ykkösketju yleensä kestää lämmetä, mutta nyt se on hinnannut joukkoja, että joku tulisi se taustaltakin. Mm, ja ylivoima oli hyvä aluksi, nyt se on vähän tyrehtynyt. Mutta tota, no niin, sanotaan, että kekko yllättävän helposti Saksaa vastaan. Ja mun mielestä niin läpi kautta, että ei niin ihan suusi paskoitua, niin ylivoima on ole ollut. Niistä vaan pitäisi rokottaa. Ja niin, ykkösketju ne on hoitanut, että se kakkosylivoima ei ole ihan niin hyvä. Kyllä. Otetaan sitten tota no niin, yksilötasolta, niin ketkä on mielestäni näitä onnistujia ja epäonnistujia Aloitetaan Miikosta. No kontiolot tietysti ja pesonen ja aaltonen. Kyllä he voi kaikilla antaa ihan kaikki, samat viisi kylläät kyllä. Et alusta saakka tuonut just sitä ja yllättäviä ratkaisuja ja nopeita ratkaisuja. Pelaavat tosi hyvin yhteen. Se on just se hyvä puoli Että on just se yksi hyvä ketju, mitä ei kannata rikkoa varmaan läpiturauksena ollenkaan. Ei mitään syytä varmaan. No, hyviä puolia. Maalivahtipeli on yksi semmoinen, mutta sekin olisi taas vähän ollut semmoinen niin kysymys, että ei Jortiokaan nyt mikään hirveän hyvä ollut. Raanalt on tänään todellakin että, niin aivan loistava paikka näyttää sitä omaa mielenlujuuttaan, jos sitä on. Tor torjumalta tuotaan, niin Suomen voiton, niin mun mielestä sitten ei enää keskustella enää uudestaan, että kumpi pelaa jatkossa. Hmm. En mä tiedä. Hyvä tuommoiset saksapeli, ehkä se tuli vähän liian aikaisin se hyvä nousu Saksaa vastaan, mut tuollaisia, kun tuli muutamaa jatkossakin, että käydään Kuopas ja ollaan kuilunpartaalle ja sitten kuitenkin noustaa sieltä, niin se tekee hyvää. Saksapeli oli hyvä siinä, että jaksettiin uskoa Ja myös sit mikä nyt tuossa USA-pelissä oli myös hyvä, niin siinä taklattiin. Siinä taklattiin mun mielestä hyvin, tota, ettei sit... On Leijona on myös riittävän villi, eikä semmoinen kesylammas. Kyllä niin syvipuolisia, kyllä löytyy. Entä tota, löysikö sinä niinku yksilö, että olet ketään sinun mielestä vihkoa? No niin, vihkoa vielä. No kyllä ehkä sitten taas toisaalta ehkä Haatajalta olisi odottanut enemmän. Hän on niinku käynyt kolme seri ja, ja äh, ensimmäisenä minulla tuli aina vaan mieleen, se yksi hyökkäyspäin jää. Ei niinku oikeastaan mitään niinku hyvää mielikuvaa hänestä. Äh, Kyllä se just nimenomaan nämä kolmas ja niin ne tarvitsisi nyt jotenkin niinku, eheyttää ja saada ne kemiat kuntoon. Tulii sitten pelaajia tai ei oteta Lahti mukaan. Se sentteriosasto varsinkin. Suomella on vähän, vähän liian vähän sitten just siinä kohdassa tota noin, niin, mahdollisuuksia käyttää eri kombinaatioita, kun niitä sentterejä minun mielestä pitäisi olla just se yksinen. Ja vahti nyt tietysti on, mutta mut, tota, no niin. en mä tiedä. Teho, Tehoitoja voi sieltäkin sitten kuitenkin. En mä osaa sillä sanoa muita. Miten, Jussi? No, ykköskenttä tietenkin, sitä ei voi kyllä minun mielestä si sivuuttaa kyllä näitä onnistuissa. Kyllä minun mielestä siitä näitä Koskirantaa Savinaista, tämmöisiä kavereita, niin niitä on ollut kans kyllä ilo seurata Salmista myöskin. Ja kuinka ne tota, kuitenkin mukavasti päässyt tuohon peliin siinä ja tuonut vauhtia, vauhtia tuohon peliin, mutta tietenkin... Oikeastaan jos epäonnistujien puolelta, ei mulla oikeastaan noihin niin sillä lailla, mitään lisää mistä nyt ole, että epäonnistuista niin haata ja nyt on aivan selkeä kisaturisti. kisaturisti ollut kyllä näissä kisossa ei ole kaverilla kyllä mitään käyttöä ollut siellä, ollut siellä kentällä ja se Juususta itse ajattelin, että se ottaisi sitä Suomen niin kuin, puolustuspäässä sitä, sen niin kuin, suurimman kiekollisen roolin, mutta ei ole oikein sillekään ollut kyllä aika pahaa tärinää myös hänelläkin siellä, että... En tiedä, Hytönen myöskin, Niklas Haakman, tämmöisiä kavereita, jotka tuntuu, että vähän on jotenkin se peliidentiteetti identiteetti kyllä katheissa siellä, että en tiedä, mitä, mitä käyttää heille sitten oikein kunnolla keksissä siinä. Että. Anttila olen itse monesti tässä kisojen aikana miettinyt, että miksei sitä kokkeltaisi jossakin vaikka ihan vaikka kakkosylivoimassa, että pistäthän kaveri parkkeerahman sinne maalin eteeni. Niin mutta sitten taas kun toisaalta miettii, niin kuka se nyt sieltä sitten viivalta vettään teki kekkoa sinne maalille, niin mm. eipäs se nyt siinä mielessä ole sielläkään käyttää kyllä. Se on totta. Mulla oikeastaan noistet, niin mä en nyt heitä että väänä se ossi on tohovia, niin kun onnistui joukko, ehdottomasti. Se on ainoa, ketä vielä mainittu pakki päästä, niin Mantila mulle paha pettymys. melartti, niin no mä nyt siitä niin kauheasti odottanutkaan, mutta et silti se onnistunut alittamaan sen. Niin, niin siinä oikeastaan ne, mutta tota, nyt on mennyt aika kapeella rintamalla, niin ken, ketä, kuka sellainen semmoinen pelaaja, minkä odotatte, että nousee esi joko hyvässä ja sitten pahassa tosiaan, niin kuin jatkopeleissä, että niitä kuitenkin tulee vielä? Mm, mulla ei syy siihen, miksi mä vielä näitä savinaisia ja salmisia, jotka on niin me on ollut hyvin tähän saakka, mutta tässä vaiheessa turnausta en halua vielä niin kuin mainita heti onnistujaksi. Eihän missä tapauksessa epäonnistujaksi on, mutta tällaiset pelaajat niin odottaisivat niitä näyttöjä ja ratkaisuja jotka sitten vievät Suomeen eteenpäin, heistä tulee onnistui. Korpikoski on semmoinen pelaaja sitten taas, että hänellä todellakin odottaisi nyt sitten, vihdoinkin hän nyt sitten siellä tulee takaisin. se on vähän semmoinen niinku must, että Korpikosken täytyy olla sitten, jos joku osa-alue pitää naksahtaa kohdille, että hänestä ei tuu sitä epäonnistuja. Ja nää, tämä ehkä kolmikko ja siihen päälle, niin heiltä sitten ehkä onnist, odottaa just sitä hyvän nousua, ykkösketun pitää oman tasoon jopa parantaa. Ja ketään nyt tosiaan, että voisi epäonnistua ainakaan kummallekaan maalivuodesta, sitä ei toivo, mutta mut sanotaan, että just nämä vapaamatkustajat, mitä siellä nyt mainittiin, niin eh, ei siinä oikein ehkä, en mä näe silleen niinku, merkkejä siitä, että heidän ainakaan pääsisi niinku, puhtaan papereen ehkä ihan tästä turnauksesta pois. Mainittakoon sitten just nimenomaan Haata ja Haakman, Hytönenkin jopa hyökkäyksestä ja siitä ehkä puolustuksesta, niin kyllä mä nyt toivoisin, toivoisin lepistoltia ja, ja hietaiselta ainakin semmoista, että se näyttäisi, että se laukaisisi joskus. Tai että se aikoo. Se oli se hoivaitettu. Siinä kai oli. Joo. Kyllä tuota, itsekin niitä onnistumisia on ottaa, että varsinkin sitä ykköskentän takkaa, että niitä alkaa niitä maaleja tulemaan, tulemaan kunnolla, alkaa tulemaan sillä leveältä, leveältä rintamalta niitä onnistumisia. Nimenomaan Salmisen sakaria, Nyt kun Korpikoski palaa takaisin, niin Korpikoskelta ehdottomasti kans. Jotta se ykkös, kakkos, kolmos pystyisi laajalta rintamalta niitä ratkaisuja tekemään. Nelos kenttää sitten pelkään, että tätä vauhtia, niin se peli ei oikein asetu missään vaiheessa uohmiinsa. Ja se on kyllä sitten se Suomen heikko lenkki siellä. Ja plus sitten näitä puolustajia, että kyllä sillä aika moneen pitää kyllä katsoa peiliä ja miettiä vähän, että minkä... Että onko, onko nyt niin oikeassa kisoissa tällä hetkellä, pelaako sillä tasolla millä oikeasti pystyy että, niin kuin Markku sanoi, että kyllä vähän Ossi on minunkin mielestä ollut, ollut, kyllä, ollut, oma, ollut omalla tasollansa tuolla, tuolla kisossa, että mitä häntä on niin voinut ottaakin, mutta just tämmöisiä pahoja alisuorittajia siellä on puolustuspäässä liian paljon nyt. Että, sinne, se on kyllä potentiaalinen Suomen tuho, tuhontie sanothan näin <lacht> risut <lacht> sinne Kyllä. Mutta tota, oikeastaan, että se onnistuisi, niin mä nostaisin pakko muistuttaa vielä se, että mä sanoisin koko ykköskentällisen. Että kyllä lepistä aika haudan partaalta kisojen ihan, siis on Suomen parhaita pakkeja. Hietanen on ollut hyvä, mutta ne ei kumpikaan viivapelotteja, se on aina ongelma niissä kahdessa. Mutta tota, noista, no, ketä uskoo, niin siellä on just, et, no, just Korpikoski, Savinainen, Salminen, nämmöistä, kelle voi niin odottaa tai yllättävää ja jotain niin panosta ja tahtomaali on tämmöistä näin, niin ne olisi mainittukin ja, Mutta kyllä mä haluan silti uskoa, että Tuukka Mäntylä vielä nostaa tasoa. Se oli pelas kuitenkin niin hyvin liikassa, mm. et. eikä ole ihan vieras, vieraspoika näille meille, niin mm. ihmettelen, jos se taso, taso niin on mukaan tuo. Olisiko se, termo? yleensä yleensäkään, anteeksi, että keskeytän, mutta mitenkään ajatus, koska puolustus oli joku lepistökin otettiin hädintuskin mukaan, kun hän, vaikka hän olikin epätasainen näissä harjoituspeleissä, mutta, ö, Teemu vaikka hän on ollut moneen vuoteen, mutta kun se toimisi niin hyvin, sitten taas Tapparas just, hän maalit melkein tuli sieltä viivaa finaaleissa ja väljärissä. Niin. Joo, mutta sitten se on niin yksiulotteinen pelaaja, sitten taas mm. verrattuna esimerkiksi Janne Niskalan tai Mikko Mäenpäähän, joka just, just Mäenpää esimerkiksi ei mahtunut joukkueeseen. Mm. Olisi vaan se yksi hyvä pommi sää viivassa, se tekisi niin hyvää. Niin. No nyt on yllättävää että kyllä sitä Mäenpäätäkin ikävä, mutta... Tota, no, niin, öö, mitä noista, nyt pois pahasta, niin pysytään pakkipäässä, niin mä pelkään vain, että se tai Laakso heittää jonkin väärään paikkaan tosi karkeen virheen vielä. Laakso on parantanut, Melartti Melarti on vieläkin vähän turistina tuo mukana. Mm. Mutta tota, no joo, piti tuosta kakkosketjusta puhua, mutta kyllä me siitä ollaan puhuttu aika paljon, niin ei köhä skipata se tuosta noin. Niin. Mutta minua kiinnostaisi tuo ylivoima, mitä totta siitä mieltä, että Suomi ei ole nyt oikein viime onnistunut, Et mikä siinä on ja mitä siinä nyt voisi vielä parantaa. Ollaan puhuttu sitä niin mä heitän kyllä tähän väliin, että, että, että totta kai yksi hyvä ratkaisu on, että, että mennään ajaa taaksepäin, pudotetaan ainahaa estetään tai niskalla loukkaantuminen, niin siinä on meidän ongelma ratkaistu, kun on vata ja niskalasia. Niin, niin, niin Itse mä heittäisin tämmöisen, että se, se neljön keskelpelaava pelaava pelaaja, joka on yleensä pesona, niin sitä ei saada pelattua vetopaikkaa, eikä sitten on vetäi tarpeeksi. Eli siitä puuttuu variaatio. Elikkä se on aika helppo lukea pois nyt se Suomen peli. Mitä mieltä tästä? Joo, siis Mun mielestä mäkin huomannut, että noppavitoinen on vähän liian staattinen siinä. Ja mun mielestä pitäisi just lähteä vähän siitä, että Suomi voisi vähän äh, ehkä pelata sille osittain yhdelläkin pakilla, koska sieltä ei niitä voi kuitenkaan nyt sit saada välttämättä, niin vähintään mitä nämä pakit voisi tehdä on se, että ne ajaisivat vähän lähemmäs sitten näitä tota, no niin, pelitekevää laituri, jolloin niin periaatteessa niitä olisi vähän pakko sitten tuota puolustukset niin tulla vähän vastaan. Et, äh, no yleislääke on liikettä, Et ei... Jotenkin pitäisi vaan niin ehkä sopii niitä kuvioita paremmin, ja sitten ne tehdään vähän niin kuin orjallisesti. Ja pakit hämääsi liikkeellä, ei, ei, ei nyt välttämättä tarvitse niin odottaakaan syöttöä, kun ne tietää, että sitä haetaan Ei, mutta kun, mutta kun tekee itse vaaralliseksi. Niin, nimenomaan. Niin se, se, on se, just... se on se termi. Mitä Jussi? Laukauksia minä haluan nähdä enemmän, ja kyllä minunkin mielestä ihan järkevää oli jopa sinne viivaan, niin... Ottaa neljä hyökkääjän taktiikan sinne käyttöön, että laittaa sinne hyvää laukojaan sieltä hyökkäyspäästä sinne viivalle ja kokeilee vaikka sillä tyylillä. Ja niin, niin... niin, tuo on hyvä kysymys sun mielestä. Kenet sä laittaisit sitten? Tietty jos niin. nopeasti, niin muuttaisi sitä kuvio, niin saisi periaatteessa sinne niin kuin vasemman p-pisteen salmisen mm -hmm. ja sitten saisi se heitettyä sinne. Mutta sitten menee se, se pelinpyöritys sekaisin, se on aika radikaali muutos sitten taas. Niin. Tata... Mutta siinä on raiti veto toisaalta, ja he on laadukas veto kummallakin. Niin on, Salmista ei... minä niin itsekin kanssa ajattelin heti, että se se se, olisi niin kuin se hyvä vaihtoehto jotenkin siihen. Ja... Mutta Mut on ne niin että... hyökkäätkin, aika nalli pyssyi. <laughs> niin, ei ne nyt ihan mitään, ihan mitään Steven tykkää sieltä nyt lähdetulemaan, mutta, tuota... mutta kyllä enemmän sitä varioita jota sinne tarvitaan. Ja just niin kuin sanoinkin sen aikaisemminkin, niin olisi ollut mielenkiintoista nähdä joku Anttilakin esimerkiksi siellä maskimiehen roolissa, roolissa siellä varmasti siihen oikeinkin pätevä, ainakin muodollisesti pätevä kaveri varmasti siihen, siihen hommaan ja rouhi kiekkoa sisälle, mutta kun pitäisi ensin saada viivalta ne kiekot sinne maalille ehkä siihen ja vaarallisesti vielä, niin siinä on Suomella vielä Petra niin. Kyllä se on väärin, ettei oikeasti ole kokeiltuudessa ainakaan vielä. Kyllähän Suomi silloin Aki Bärjäkin piti maskimiehenä ja kyllä va. vaan Tota noin, niin lihas ja rasva ja luut toimii siinä edes. Kyllä. No ei, ei kieltämättä tuli ajatella sitä, että tepsikään ei koittanut koskaan sitä, että, että mm. pistään koripalvelujen kaveri siihen maalieteen. Tota no, niin. no joo, mutta tota, nyt sitä on taas media rapostellut, että kun ranta, rannalta yhtäkkiä se IDD-6D-koodi, niin jutila oli vissi unohtanut painaa sinne että ettei ollutkaan kuulemattomuus enää päällä rannalla, niin tota meni pari längistä, mutta et... Puhutaan, että onko Suomella taas ongelma, niin, niin jos me nyt tällä kertaa otetaan taas homma haltuun ensin se vastaa itse, niin kyllä mä sanoin, että ei. selkeesti on selkeästi ykkös, ykkösveskari, mun mielestä sillä pitää mennä kisat loppuun asti. Mitä te olette mieltä tästä asiasta? No olen ihan samaa mieltä. Tota, oli jopa siinä osa pelissä naurahdin tänään, että minik Suomen keskittyminen siin kun Raanta sen taklauksen vastaan, mistä kyllä oli hirveän tahallinen. Ei, ei, ei se, se mikään vahinko. Mutta tota, hyvä oli se... O, oli, oli se tahallinen, mun mielestä, ei se mitään vaikutusta. Ei ja kuit, mun on... sen ja Suomi oli pelin pitkään. N, niin mun pointti oli se, että miten vähän niin ku, filmaattisesti jopa levisti siellä leukaansa ja tuntui missään heti läppää sen reunassa. Kyllä niin tuntuu, että Raanalla on todella nimenomaan se mielen, mielenlaatu ja varmaan se keskittymiskyky just sitä, mitä Suomi tarvitsee ja taidot on olemassa. Et. Ei mun mielestä mitään syytä vaihtaa. Ortiakaan mikään paskaa on ollut, mutta mut Raanalla mun mielestä kannattaa mennä. Hän on nyt kuitenkin kuuma, kuumempi maalivahti kuitenkin mun mielestä. Joo, eikö vaan päthyn saakka Raanalla, että ei Suomella mitään maalivahtiongelmaa kyllä ole näissäkään kisoissa. Kisoissa ole, mm. että Raanta on ollut kyllä mielestä, mielestäni kyllä tosi hyvä tosi siellä tolppien välissä. Tietenkin ne muutamat siinä meni, mutta niitä mennee. Ei tässä kukaan kuolematon Jumala, jumala ole, niin ihmisiä kuitenkin ollaan. Mutta yleisesti ranta on nyt kuuma. Ranta varmasti toivottavasti tänähän näyttää sitten se mielenlujuutensa tuossa Venäjää vastaan. Tietenkin on pelote siinä, että onko se se ärsytetty Venäjä sitten, mikä sieltä vastaan tulee. Ja alkaa takomaan sitten oikein kunnolla niitä maalia. Mutta se on vielä, vielä tuota, pahaa mennä sanomaan siitä asiasta. No joo, eihän niitä... Jumalia muita on kuin kummola, ja jos tämmöiseltä kysytään, niin se on se toinen, mutta no, niin. Niin, niin niin. No joo, mennään suoraan tohon, Suomi kohtaa illalla tosiaan tuossa noin viiden tunnin kuluttua Venäjäpeli käynnissä. Mitä on odotettavissa, miten Suomen käy? Floor is yours, Mika Laine. Kyllä, kyllä. No aina näitä pelimies ja pekka Suomeen vastaan. No, tota no, niin, on. Realiteetit on mun mielestä se, että kyllä Venäjä ennakkosuosikkina tähän lähtee. Suomella on ihan varmasti paikkas, niin kuin näissä kisoissa ei ole yhtäkään mun mielestä repäämisottelua oikein nähty. Tota, mä luulen, että peli on semmoinen, ehkä menee Venäjälle, menee kahden maalle. Viimeinen saattaa mennä tyhjiin 4-2 tai tätä luokkaa. Mut siitä huolimatta, niin Niin, toivoisin ainakin sen, että voisi suurin pitää sanoa sen, että Venäjä oli vaan parempi, että voit taas sitten keskittyä just siihen peliin, mikä seuraavaksi, mikä täytyy voittaa. Et sinänsä mä luulen, että tulee ihan kuuma peli ja Suomi saattaa käydä johdassakin ja näin, mutta se vaan nyt sitten, tämä on mun veikkaus, toivon tietysti toisin. Okay. Musko, että Suomella on kaikki mahdollisuudet voiton olemassa tämän illan pelissä. että Nyt on äärimmäisen mielenkiintoista nähdä, mikä on se Venäjän latautuminen nyt tuon ranskan tappion jälkeen. Siellä on varmasti jokaisella kaverilla itse valmentajallakin on korva punaisena. Sen verran varmaan paljon huutoa on tullut ihan joka, joka tuutista tuolta. vielä voiton päivänä meni Herran jumala häviää, se varmaan itteen veli puutti on varmaan, varmaan soitauttanut kohta siellä. Että... Uskoisin ainakin, että se on jännittävä nähdä, että miten se latautuminen on sitten, että meneekö se jopa vähän yli, että alkaa Venäjä, tulee semmoisella raivolla päälle sitten, että se menee yli, se latautuminen siinä, joka sitten kostautuu, että Suomi pääsee iskemään siihen kohtaan, vai onko se vain sitten sen verran pahasti ärsytetty ja pelaa sitten niin äärimmäisen, äärimmäisen hyvää jääkiekkoa, että voi tulla käytännössä, voi tulla käytännössä ihan perseraiskauksi tästä. Se, ensi pelistä, että. vähän on kyllä vaikea mennä sanomaan, mutta Suomen voittoa kyllä lähden ehdottomasti toivohmaan, ja, ja toivon kyllä, että uskoisin, että Venäjällä se latautuminen menee vähän yli No joo, toi on kyllä totta, että toi on hyvä näkökulma, ei teito Ranskan voitto kyllä Suomea palvele mm -hmm. millään tavalla, yleensä kun jotakuta nöyrytetään, niin se tulee kahta kauheampana mm -hmm. takaisin, mutta tota, sit taas niin pelitaktisesti, niin Venäjällä on ne omat, omat heikkoutensa, ja Jalonen tuntuu tietävän, mitä Venäjä on lyötävissä, nekin on tiennyt menneinä vuosina, mihin kannattaa iskeä, ja nyt niillä ei kuitenkaan ole niin tiukkaa arsenaalia. niin tota, mun mielestä se tärkein kysymys, että on pelattu eka ihan 60. Pysyykö se maltti? Pysy, pysytäänkö kiekossa? Maltetaanko ja uskalletaanko pelata sitä omaa peliä? Et sen tämä joukko on näyttänyt, että kun kaikki Maltaista toteuttaa sitä sovittua pelitapaa ja sovittua pelisuunnitelmaa, niin kiekko on Suomella samoin pelin virtaus. Mä en lähde tuloksiin veikkaamaan, mutta jos Suomi tohon pystyy, elikkä pystyy pitämään se oman läjässä 60 minuuttia. Niin, niin ainakin se voittaa maalipaikat, se on toinen asia se voittaako se peliä. Jos joku iskee ne maalit, niin kenties sekin, mutta että kaikki mahikset silloin on olemassa, jos Suomi pystyy pelaamaan sitä kuuluisaa vitun omaa peliään nytte. Mm. Joo, ja sais ne no onnistumiset aika se vaiheeseen, tota, nimenomaan, ettei se mene vähän sellaiseksi väkinnäiseksi. Varsinkin silloin, vaiheessa, jos Venäjäsit onnistuukin. Et... Ei menisi niin hirveästi tuota, no, niin hukkaan ja tuu sellaista. Siellä on kuitenkin sit, kuitenkin nämä nuoret laiturit, varsinkin just tuota, no, niin Salminen ja Savinainen, niin kyllä ne nyt tarvitsisi saada maalitiliä auki kunnolla. Tai siis auki on Savinnaisella, kummaa se sitten silloin, mutta, mutta nimenomaan se olisi hyvin tärkeää, että Suomi onnistuisi maalitiluun. Mm. Että hävittäisi hävittäisi että oltaisiin tehty ainakin pari-kolme häkkiä, jos sappio tulee. Kyllä Kyllä, mutta hyvät herrat, että kello tikittää sen verran, että tämän kehtaa vielä pitää yhdessä pätkä, jos nyt kyllä ajetaan niin tota, <tos> <tos> niin tota, eiköhän, eiköhän tehdä juurikin näin ja palata asiaan tuossa noin ennen kuin purutuspelit alkaa. Eli tuossa jatkalohkopelit on saatu pois jaloista, niin palataan sitten seuraavan jakson muodossa. Mutta tota, ei muuta kuin hyvää kiekkovuoden loppua teille ja, tota, no niin ja kuulijoille ja palataan asiaan ensi viikolla. Joo, kiitos saman. Kiitoksia. mitä mä oon nähnyt suomalaisena jäkikki meina iltisen majokotakselina, mä häpeen. Mä häpeen. Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tee pelkki. Teemu ja Teppo Winnipekin, Teemu Selänteen ja Teppo Winnipekin te, Teemu Teppo, Winnipekin nummisi, te Teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohkoaan Ja siinä tulee koukaamisesta raukaisuus. Daniel Hediin koukataan. Ja Rau. Munatonta kiekkoa. Kyllä tässä suossa nyt on koko seuraaja. Meidän pitää niin yhdessä hakea se tukella pohjaa ja ponnistaa sieltä. Ja jotain ratkaisuja on löydyttävää ja kyllä tää niin joukkoista lähtee. Day, day, day, day, day. Ei, ei oo kiva Ei oo, ei oo. Mutta mies kestää tämän, eikö Tämä niin. turkulaisena. <laughs> In this league it's not possible to uh, speak about referees. That's a penalty. And I am not so rich man that uh, I can say something. Saatana Jorma. Nolla plus nolla on nolla. you understand what I mean? Saatana <laughs> Jorma. Laakko sinivimaa. Perseen heikun you, takas. y vettä. Juuri vastia menee opi. Järmineen, Järmineen antaa Hirsimäelle mahdollisuuden ja nyt tulee lähti liikkuva Eikäläinen kyllä voi olla silloin pommin varmasti Kiinan keisari. Oh, oh, oh. Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Jalou, Virtala. Ja pilluhattune. <laughs>